На лиці, ані на чолі, ані морщиночки, ані сліду борозни, проведеної внутрішнім горем. Виглядала, як багато інших жінок, а її спокій надавав їй навіть вираз якоїсь тупості і байдужності. Все страшенно болюче вразило Євгенія. Все було так, ніби хтось із вівтаря, виставленого в його душі, здирав найкращі окраси. Так це вона? «Вона – моя Регіна, і мій ідеал, моє божество», – повторяв він у своїй душі сотні разів. «Но ну, вона, видно, не дуже нервова, не дуже чутлива. Живе собі сяк чи так?» Недарма, кажуть, жінка як верба, де її посади, там прийметься. Над чистою водою – то над водою, а на поганім смітнику – то на смітнику. Вона тут і там буде собі рости, знайде собі якесь уподобання». Тим часом Стальський крутився по покою, приставив до стола пару крісел, добув із комода гарний обрус і застелив стіл, а потім, обертаючись до Регіни, говорив далі тим самим свобідним, солоденьким тоном, ще солодшим, ніж уперед. Моя люба жіночка дивується, що я на таке семейне свято запросив у стороннього гостя, адже так. Ну, пан меценас Рафалович для мене Зовсім не посторонній чоловік. Адже я розповідав тобі, Регінко, що це мій елев ще з гімназіальних часів. О, стара знайомість, стара приїзд. Правда, да, пане Меценас? Він горячо стиснув своїми долонями і потермосив Євгеніїву руку. О, прошу, прошу сідати. Надіюсь, Регіночко, що коли пізнаєш ближче пана Меценаса, то й сама признаєш мені рацію – що гостя я не міг привести на сьогоднішній праздник». Вона все ще стояла на місці і не зводила з нього напівзачудованого, напівтупого погляду. Стальський підійшов до неї, лайно всміхаючись, і шепнув їй до уха. Не дурій ти, комедянко, не вдавай ідіотку. Йди до кухні і припильнуй, щоб Онуфрова приладила нам вечерю. По вечері їм усі троє а не роби мені комедії, розумієш? Не доводи мене до того, щоб я при чужім чоловіці наробив тобі скандалу». І він легесенько взяв її за плечі і, вдаючи намов проводить її до дверей, формально випхав її спокою. Євгеній, у котрого слух був надзвичайно сильно розвинений, чув серед тиші кожне слово, яке Стальський прошептав жінці. Він аж здивувався сам собі, коли, чуючи ці брутальні слова, дізнав у душі якоїсь пільги. Вони, мов, жбу холодної води вернули його назад до дійсності, показали йому відповіднім світлі ту огидливу комедію, яку грав перед ним Стальський. А вона? Певна річ, йому було жаль її. Але на дні душі вставало якесь погане, егоїстичне, вороже чуття. Не, мов, говорило до неї, «Бачиш, бачиш, ось яке ти вибрала». Не мала настільки сили волі, щоб піти за голосом серця, щоб оперти стітці, так ось яке запопала. Тепер, коли згадуєшся вчорашню сцену і свої вчорашні почуття, Євгеній дивується, як йому серце не трісло при таким пониженні і потоптанні улюбленої жінки. Ще вчора рано він не був би припустив, що міг бути свідком такого зневажання свого ідеалу. Він був би розірвав. Зубами загриз чоловіка, що посмів би навіть думкою зневажити його ідеальну регіну. А вечором він чув той огидний шепіт стальського, і не рушився з місця, і рука його не затиснулась в п'ястунок, і не розтовкла йому фізіономії, не здушила горла. Як це могло статись? Чи йому загородив дорогу шлюб, що лучив тих обоє людей докупи, на нерозривну долю, на нерозривну муку? Здається, ні. Щось інше спиняло його, паралізувало його волю. Ця Регіна то не була його Регіна. То була якась виблітла, невдатна копія його ідеалу. У неї не було того чарівного блиску, що колись так раптово, безвідпорно заполонив його душу. А від неї Євгенію чув все. Не виходила та магічна сила що тягла його і віддавала їй на власність тоді щасливі дні їх спільних відвідин у школі гри на фортеп'яні. Йому здавалося часом, що оте довголітнє життя в такій поневірці скалічило, обезсилило її душу, а іншим разом він з почуттям глибокої гіркості уявляв собі, що все його власне терпіння по розлуці з нею, його власна туга і скорбота – і жалоба по ній стає муром між ним і між нею, мов обтернений плід, через котрий не можна перебратися, не зранившися дідкливо. Астальський тим часом сів насупроти нього і спокійнісінько, мов нічого не бувало, почав забавляти його розмовою. Полились потоки звичайних поговорів. Чи чули, пан меценас? Найстарша дочка пана директора втікла з якимсь пенсіонованим підпорудчиком, а суддю Страховського, того ідіота, назначено на повітового суддю з Гумницьких у нашім окрузі Вищого суду. А панове Шварц і Шнадельський тямлять, пан меценас, ці многонадійні паничі, що їх за крадіжки прогнано з судової служби, їздять по селах, нібито мають агенцію краківської асекурації» а на ділі займаються, господи милостивий, ти один знаєш, чим вони займаються. Пан прокуратор колись-то аж волосся на собі микав, читаючи рапорти жандармів про їх справки. Та що, пан Шнадельський – кузен пана президента суду, а пан Шверц був колись канцелістом у пана президента, а при він протеже пані судії Хемогульської. Знають пан меценас – тої ординарної мазурки. Вона б очі видерла кожному, хто б смів на її улюбленого шварця сказати лихе слово, не то що. І подумайте собі, ті панечі можуть гуляти собі безкарно по повіці, а ні волос не спаде їм із голови. Чую, що і коло пана маршалка заскакують. Пані маршалкові компліменти правлять. На домашніх балах паннів, відтанцьовують, і все жалуються на те, що їм у суді заподіяно страшенну кривду, кинуто на них калюмнію, не дано їм змоги очиститись. Але-але, перебив сам себе Старський, я тут балакаю, та й забувся, а моя пані якось не приходить, перепрошаю пана меценаса, я за хвилиночку верну. І не ждувчий на Євгеніїву відповідь, Старський схопився з місця і вибіг до кухні. Вернув по хвилі, а за ним служниця на таці несла тарілки, накраєну платочками шинку, булку, пару бутельок вина, бутельку коньяку і кілька чарок. Вона поставила це все на стіл і прийнялася розставляти. «Іди, йди, припильнуй самовара», – мовив до неї Стальський.